Третата идея – лебеда. Лебеда е ефирно същество. Той е глас от ефира и същество на Слънцето. Древните египтяни казвали – лебеда се движи като безсмъртието. Тихо, леко, вглабено, като древен кораб. От тук е израза – божествените неща са лебеди, т.е. тихи неща. Не всяко същество може да носи белия цвят. Разбира се, има и черни лебеди. Белият цвят в своето чисто значение означава реализация. Това е друг път на лебеда за разлика от черния лебед. И учителя разказва, когато Бог е създал Адам, пратил някои птиците да се произнесат за Адам. Най-напред изпратил гаргата. Тя заплюла Адам, и го подминала без да каже никаква дума. Затова учителя казва, именно гаргата и до днес носи черна дреха. След нея Бог изпратил враната и тя да си каже мнението. Като минала покрай Адама, учителя казва, враната си затворила очите и казала, нищо особено. Тя даже не видяла, че гаргата плюла върху Адама. Най-после Бог изпраща лебеда и той да се произнесе. Като минал покрай човека, Лебеда забелязал, че някой плюл върху него, спрял се внимателно и почистил плюнката. Като видял постъпката на Лебеда, Бог му казал, «Понеже ти извърши една хубава постъпка, аз ще ти дам бяла дреха». Дрехата е бяла, когато едно същество има истинско разбиране за нещата. Когато има свещено знание, ще обясня – Белия цвят не е в ума, нито в дрехата, а то е качество на душата. Постъпката на лебеда към Адам била, е била бяла, бяла като светлината. И затова той си заслужил белият цвят, той е бил докоснат от белотата. Разбира се, че има и черни лебеди, но те са смесили постъпките с ума и затова има дълго време да се учат. Вътре в лебеда се огреж... оглеждат много красиви души, които понякога влизат. Именно тези души се движат грациозно и духовно. Не самите лебеди, а тези души, които имат много хубаво чувство за красота. Тези души-лебеди са като украшение за водата. Според даосите, лебеда е същество, излъчено от покоя и от безмълвието. Според толтеките, Лебеда е душа с бяло дихание. Кабалистите казват, лебедите носят нещо от тържеството на светлината. Египтяните казват, лебеда е носител на тайното знание. И толтеките пак казват, лебеда е красив, защото има старо умение да чува истината. Суфи казват, лебеда се движи като слънце. Дзен казва «Лебеда е роден чрез духовно докосване». Исуфи казват още «Да гледаш лебеда, то е да гледаш нещо от рая». Лебеда символизира душевната красота, самата красота на душата. Сред съществата лебеда е като цвете. Той носи в себе си нещо от райското състояние на душата. Когато лебеда умира, в миналото посветените не говоря за учените. Те не могат да чуят такова нещо. Когато Лебеда умира, в него се заражда музика, стар спомен за завръщане към свободата. Но това е било в миналото. Те лебедите са се, се разкривали на мъдреците и на посветените, както и Феникса, след време ще говорим за него, много скрита птица, но много са жреците, които пряко са общували и с такива тайни същества. Но това е било миналото, както казах, пред посветените. Сега това почти не се случва. Посланието на Лебеда е, че когато умираш с будно съзнание и с любов, ти достигаш висше състояние в следващото си въплъщение. Друго характерно за Лебеда е, че когато има трудност, той също започва да пее. Той не се оплаква, не посреща трудностите с някаква отрицателна идея, той тихо започва да си напява неща. Събира сила, за да се справи с нещата. Той, лебеда, е изгубил а, а, смъртта в себе си. Той е надраснал чрез тази музика, чрез този подход. И накрая ще ви кажа нещо, преди съм ви говорил за делфините, малко ще ви допълня. Често на морето а, много хора, които са се отдавили от така наречени отдавници, Сутрин водата ги изхвърля и хората казват водата ги изхвърля, но учителя казва не. Делфините ги изхвърлят на брега. Защо? Защото, друг път ще обясня по-подробно, как се е случило в Атлантида, как делфините са видяли. За първи път тайната на водата, в първата раз на Атлантида и са се смаяли, пожелали са да станат делфини и Бог ги е превърнал. И още от тогава се наричат морски хора. Но тук само искам да кажа, че делфините, понеже много обичат хората, обичат човешката форма, обичат душата на човека и изхвърлят отдавниците на брега, за да може хората да си ги погребат. Това беше за днес, другия път ще продължим.